Šta je rekao Allah uposlanik sallallahu aleyhi wa sallamu? Naj Najbolji imetak je lisanun zakirun, jezik koji je mnogo slavi i veliča Allah subhanahu wa ta'la. Wa kalbun shakirun i srce koje zahvalno Allahu na njegovim blagodatima i česti ta žena, vjernica koja pomaže svoga muža u njegovoj vjeri. To je najbolje. Šta će ti bolje? Šta će ti bolje? Čestite žene koja te pomaže u tvojoj vjeri. Zad nije također došlo u hadisu da čak sa čestitom ženom vjernicom možemo zadobiti Allahovu milost. za nije došlo u hadisu Allah se smilovao čovjeku koji ustane noću pa klanja koliko mu Allah dozvoli, a nakon toga probudi svoju suprugu da ustane i ona da klanja. Pa ukoliko odbije popršće vodom po licu. I Allah se smilovao ženi koja ustane noću da klanja, pa klanja od noćnog namaza koliko je Allah dozvoli zatim probudi svoga muža da ustane da klanja ukoliko odbije popršće ga vodom po licu. Onaj, zar nije došlo u hadisu? ona i koga Allah počasti čestitom ženom vjernicom, Allah ga je pomogao u polovici vjere, neka se pobrine za drugu polovicu. Neka se boji Allaha za drugu polovicu. Zato dakle, gledajmo koga ćemo odabrati da svoga bračnog druga hoće nam biti životna saputnica ili životna sapatnica.